У полоні Мальстрему. Едгар Аллан По. Шляхи Господні в природі, як і в промислі його, зовсім не такі, як наші шляхи. Ані подобизни, що ми їх створюємо, ніяким чином не співмірні з величої глибини та неосяжністю його тварінь. Адже вони не зглибиміші за демокритів колодязь. Джозеф Гленвіль. Нарешті ми видерлися на вершину найвищої скелі. Старий так заморився, що кілька хвилин не міг вимовити й слова. Не так давно, заговорив він, нарешті, я провів би вас по цій тропі, мов не наймолодший з моїх синів, не згірш. Але десь років три тому зі мною скоїлася така пригода, до якої досі, не зазнававши жоден із смертних, чи то, може, не пережив, аби про неї розповісти. І ті шість годин смерть. Тельного жаху, що його я тоді переніс, зламали мене дух мій і тіло. Вам я здаюсь старезним дідом, але ви помиляєтесь. Вистачило менше, ніж півдня, щоб ця чуприна, доти чорна, мов гагат, стала молочно-білою, щоб руки ноги мої ослабли, нерви так розладналися, що я тремчу від найменшого зусилля і сахаюсь від кожної тіні». Знаєте, у мене вже бува поморочець голова, коли я глянув вниз через край цієї невеликої кручі, невелика круча, на прузі якої він простягся перепочити, і то так не дбало, що більша частина його тіла зависла над прірвою, і він би туди й звалився. Коли б не впирався, ліктем у самої крайній слизький крайчик. Тож ця невелика круча чорним лискучим громадям вигиналась на 15 чи 16 сотень футів вище за решту скель, що єрмились гену низу. Безсилі позмагати з її стрімким злетом ні за що в світі не підступив би я бодай на 5-6 кроків до краю того урвища. Сказати правду, мене так дуже непокоїла небезпека – що загрожувало моєму супутникові, я аж припав усім тілом до грунту, вхопившись руками за довколишні кущики, то не сміючи навіть глянути вгору, на небо, а тим часом марно силкувався побороти в собі нав'язливе враження, ніби люті вітри розгойдують усю гору, від вершини до самих її основ. Нескоро зумів я умовити себе і насмілився сісти і подивитись вдалину. Вам треба... «Перемогти ці химери», – мовив мій провідник. «Бо ж я на те і привів вас сюди, щоб ви могли якнайкраще бачити обшир, де скоїлася лиха моя пригода, та й розповісти вам її так, щоб уся місцина була перед вашими очима. Зараз ми перебуваємо, продовжував він у власній манері відтворювати кожну обставину якнайдоскладніше». Зараз ми перебуваємо зовсім близько від норвезького узбережжя, на 68 градусі довготи, у великому краї Норланд. І в моторошнім окрузі Лофоден. Оця гора, на вершині якої ми сидимо, називається Гельсегент, тобто хмарна. Підведіться лише трохи вище, тримайте за траву, якщо вам паморечеться в голові, отак. І подивіться ген за пояс імли, що під нами в море. Запаморочено я глянув туди, і погляд мій увібрав широкий океанський простір, чиї води мали такий чорнильний відтінок, що в пам'яті моїй відразу зринув звіт нібелунського графа про море Тенебрарум. Людській уяві годі витворити отаку безвідрадно пустельну панораму, по праву і по ліву руку, наскільки сягало око, простягалося, мов мури всього світу, обриси страшливого, чорного, навислого урвища, моторошну суть якого ще й посилював бурун, що здивлював супроти нього свою примарну сиву гриву, голосячи та звиваючи від віку і до віку. А навпроти виступу, на гострику якого ми сиділи, на відстані миль Шести. Ген у морі виднів невеличкий, відкритий всім вітрам острівець. Коли ж висловлюватись точніше, він ледь мрів крізь бурене диковисько, що огортала його зусибіч. Десь на дві милі ближче до берега стермив ще менше острівець голий і потворно скелястий. А довкола нього, то тут, то там немо стояла насторожа жменька темних каменів. Щось вельми незвичайне було у вигляді океану, у тому його відтінку, що лежав між дальшими островами і озбережжям. Незважаючи на те, що з моря до берега саме дув тихий дуже шквальний вітер, аж самотній бриг у широкім морі, взявши два рифи, треселя й лігши носом до хвилі, знайщезав, поринаючи з поля зору. Поверхня чомусь не здувалася валами, як звичайно. А тільки маси води короткими, Бистрими лютими китками Розліталися на всебіч, Навіть проти вітру. Піни видно було небагато, Хіба що попід самими скелями. О той, найдальший острів, Знову заговорив старий, норвежці називають Вург, Котрий посередині – Моске, Той, що на милю далі на північ – Амбарен, А оті – Іслизен, Годгольм. Кетгельм, Саурвен та Букгольм. Ще далі, між Москей, Вургом, то Отельгольм, Фільмен, Сент-Фленс і Стокгольм. Отакі От правдешні назви цих островів. Але навіщо треба було комусь придумувати всім їм найменування, того не збагнути ні вам, ні мені? Чи ви чуєте щось? Чи бачите якусь переміну в морі? Ми вже пробули хвилин 10 на вершині Гельсгену, куди підіймали зсередини Лофодену. Навіть краймока, не бачивши моря, аж поки воно раз прийняло нас зі шпиля, старий ще й не договорив, коли я вчув дужий і поступово ростучий звук, схожий на рев неозорого стада буйволів десь в американській прерії. І тієї самої миті наважив, як те, що моряки називають «легким хвилюванням моря», Внизу, під ногами, стало швидко мінятися, роблячи стечією, що прямувала на схід. Просто на моїх очах цей потік набув страшенної швидкості. Щомиті швидкість наростала, це вже була шалена стрімкість. За п'ять хвилин усе море аж до вургу сколотилось невгомовною люттю, але найдужче розколихалось воно, розгравілося поміж мозкею з бережем. Тут широчезне ложе вод досі, пошрамоване, посшиване протиборством тисячі потоків, зненацька скрутило з божевільним скорчем, що задималося, кипівши і шипівши, обертаючись незліченними велетенськими нуртами. І всі вони кружляли, ринули на схід, зі швидкістю, якою вода не набуває ніколи, якщо тільки не падає прямовисно з гори. Минуло ще кілька хвилин, і на місці події зайшла інша розюча зміна. Загальна поверхня трохи ніби пригладилась, і вири один по одному пощазали, а зв'язались натомість дивовижні смуги піни, хоча досі не видно було ніякого шумовиння. Ці смуги помало розпросторились далеко-далеко, і, в'яжучись у візерунки, взялися кружляти замість притлумлених нуртів. Вони неначе утворили зародок іще одного, куди більшого виру. Раптом, зовсім раптом, той зародок набув чітко окреслених, відчутних рис живого явища, ставши кругом, який мав більше милі в діаметрі. Край тієї кружби можна було розпізнати завдяки широкому поясові блискотливих бризг, але жодна бризка не потрапляла в отвір жахливої ліки, яка всередині, наскільки вглиб можна було сягнути зором, була гладенькою, лискучою і гагатово чорною стіною води, нахиленою до небо краю під кутом десь 45 градусів, крутячись і крутячись, запаморочило, все кругом та кругом, і гойдливими, ніби від знемоги вихилясами й посилаючи вітрам свій моторошний гук, напівзойк, напівревіння, нічого подібного, навіть могутній водоспадні Гара, не здатен у своїй агонії піднести до небес. Тора задержала вся. Від підніжжя до шпиля сколихнулися схелі. Я простягся до лілиць, хапаючись від надмірного хвилювання за миршове кущики трав. «Це ж!» – звався я нарешті до старого. «Це ж не що інакше, як величезний водокруг Мольстрему!» «Еге ж!» – його так інколи називають, відповів той. Але для нас, норвежців, це Москрем від острова Моске, що стичить посередині тієї водоверті. Звичайний опис цього виру аж ніяк не підготував мене до того, що я побачив. Розповідь Йонаса Ремуса, чи не найдокладніша з усіх інших, не дає навіть найменшого уявлення ані про велич, ані про жахіття цього явища, ані про дике моторошне відчуття незвичайної новизни, яке приголомшує споглядача». Я не певен, з якого місця чи в якій порі згаданий автор спостерігав його, але тільки не з шпиля Гельсегену, і тільки не під час бурі. Одначе, в тому описі є певні місця, що їх можна запитувати заради важливих подробиць. Хоча у відтворенні того враження, яке справляє це неповторне видовище, його розповідь надзвичайно слабка. Між Лофоденом і Мозке, пише він, глибина тутешнього дна сягає від 36 до 40 морських сажнів, але по той бік, до вургу, дно піднімається настільки, що отруднює прохід кораблям, які ризикують розбитися об підводні камені, таке трапляється навіть у найтихішу погоду. Під час припливу потік крини між Лофоденом і Мозке з шумливою швидкістю, але рев коли він ураз сили відкочується в море, навряд чи можна порівняти із найгучнішими та найстрихітлівішими водоспадами. Гук його чути на кілька ліг довкола. А нурти чи таями тоді такі великі й глибокі, що коли туди притягне корабля, його неминуче засмокче і жбурне на дно, де розтрощить надрускі обкаміння. Коли ж сила водяного потоку ослабне, рештки будуть викинуті на поверхню. Але затища настає лише проміжку між припливом і відпливом, та й хіба бав гарну погоду, і триває воно всього чверть години, після чого помало починає знов наростати буйство стихій. Коли потік розбушується, та ще й буря додасть йому лютості, небезпечно наближатися до того місця на відстань норвезької милі. Човни, яхти й кораблі, де не заважили вчасно небезпеки, зносить бувати чиєю і затягує на дно. Часто трапляється, що кити, підпливаючи занадто близько до тієї пастки, і стають жертвами лютого виру. Неможливо описати, як вони виють і ревуть, марно силуючись виборсатися із страшного полону. Якось то ведмедя, що надумав переплести від лофадену на мозки, підхопив і затяг вир, і ревів звір так жахливо, що його чули на березі. Величезні стовбури ялин і сосен, поглинені течією, виринають потім такі побиті й поскубані, що скіпки стирчать на них щетиною. Це з усією очевидністю свідчить, що дно тут суціль покрите гострими рифами, об які водокруг б'є все, що потрапляє в його обійми. Вирцей виникає у зв'язку з приливом та відпливом, які чергуються ще шість годин. 1645 року, рано вранці, на вербну неділю, стихія лютувала з такою гуркітнечею і силою, що від прибережних хат каменя на камені не лишилося. Щодо глибини, то я не являю, яким чином можна було взагалі визначити її безпосередню близькість до вирви. 40 сажнів відносяться, мабуть, до глибини проходу біля самих берегів моски і лофодену. Глиб посередині мозки стрему має бути незмірно більше, і для цього не треба ніяких особливих доказів. Досить лише глянути, кинути короткий погляд у бездонну водоверть із найвищої скелі гельсигену. Споглядаючи з цього шпиля ривучий внизу фельгетон, я не міг не усміхнутися тій простодушності, з якою шановний Йонас Рамус оповідає, мов про щось малоімовірне – про анекдотичні випадки з китами і ведмедями. Адже мені й самому, коли по правді видавалося цілком очевидним, що й найбільший лінійний корабль, опинившись у межах смертельного притягання, міг би опиратися йому не більше, ніж перинка Буревієві, і враз був би поглинений з усім своїм начинням. Спроби пояснити це явище, наскільки я їх пригадую, видавалися мені досить переконливими, поки я їх читав. Але нині вони, мовби би, геть зблякли, й аж ніяк мене не задовольняли. Найбільше вчених схиляється до думки, що цей ніби вир, як троє менших водокрутів поміж островами Форе, спричиняється чим іншим, як зіткненням хвиль під час припливів та відпливів. Між пасмами скель і рифів. Де воді так тісна, що вона звергається подібно до водоспаду, тож чим вище здіймається приплив, тим більша глибина його падіння. Природним наслідком чого стає водоверть чи вир, дивовижна всмоктувальна здатність якого досить добре вивчена завдяки експериментам значно менших масштабів. Такими словами пояснює це британська енциклопедія. Кірхен і ще дехто припускають, що посередині Мольстрему є незглибима прірва, яка виходить десь в іншому місці, наприклад, у ботнічній затоці, згідно з чиїмось надто рішучим твердженням. Ця безглузда сама собою думка нині, коли я дивився на вир широко розплющеними очима, здалася моїй уяві цілком правдоподібною. Та коли я поділився нею з моїм провідником, то почув собі наподив, що хоч мало і не всі норвежці думають про це так само, він із таким поглядом не погоджується. Що ж до першого наведеного тут пояснення, то він просто зізнався, що воно йому не вкладається в голові. І в цьому я його підтримав. Адже, хоча яке переконливе на папері, а тут, серед громового ревища печини, звучало воно недоладно або навіть безглуздо. Ну, ви вже досить надивились на вир, мовив старий. А зараз, якщо ви обережно обійдете цю кручу, сядете з підвітряного боку, дерев води не так заглушує голос, я розповім вам одну бувальщину. І ви переконаєтесь, що я таки знаю дещо про москестрем. Я примостився там, де він мені радив. І ось що я почув. Було нас троє братів, і мали ми одного на трьох добре оснащеного вітрильника, тон десь 700. І на ньому зазвичай вирушали рибалити до островів за мало не до вургу. Під час бурхливих припливів у морі завжди буває добра ловитва. Треба тільки не прогавити нагоди та ще бути досить мужнім, аби тією нагодою скористатися. Але з усіх лафоденських рибалок... Тільки ми троє, кажу вам, постійно ходили на промисел до тих островів. Звичайний рибальський угіддя лежить ген далеко на південь, Там риба ловиться в будь-яку пору, ризиків ніяких, через що й віддають люди перевагу тим угіддям. Але тут, серед скеля, є такі місцини, де риби наловиш стільки і якої тільки хочеш. Так що ми, бувало, за один день брали стільки, скільки боєскішим, добре, як потолонити наш крапти за тиждень. Сказати правду, це наше підприємництво було відчайдушною справою. Замість одної праці ми важили головою, і капітал заміняв нам одвагу. Вітрильника нашого ми тримали у бухтачці миль за п'ять звіт по узбережжі, і гарної години, зазвичай, користуючись 15-хвилинним затишем, старалися проскочити головне річище москва -Стрему. На багатовища водовертій, кидали якір де-небудь біля Отергольму чи Сан-Флезену, де не так бушує бурун. Тут ми перечікували, поки настане затища, і лише тоді знімалися з якоря і вертали додому. Ми ніколи не вирушали в цю подорож, якщо не було надійного биди вінру. Такого, на який можна було покластися, що він не вчухне до нашого повернення. І ми рідко помилялися в наших розрахунках. За шість років ми тільки двічі були вимушені простояти цілу ніч на якорі через мертвий штиль. А таке трапляється вкрай рідко в наших місцях. А то якось нам довелося мало не тиждень пробути на промислі, і ми трохи не померли з голоду. Бо тільки-но прибули на угіддя, як здійнявся шторм. І годі було й думати, що перетнути розбрухований потік. Нас мало неминуче віднести в широке море, бо вири крутили суденце так несамовито, що зрештою погнувся якір і просто поволікся по дну. Але, на щастя, ми втрапили в одну з незліченних перехресних течій, котрі сьогодні тут, а завтра десь, і вона прибила нас до острова Флемена, де нам пощастило зачепитись. Не переказати мені і 20 частини всіх труднощів, яких нам довелося зазнати на угіддях. Небезпечна то місцина, і за гарної погоди. Але скільки разів ми кидали виклик Москостремові, ще разу успішно його долали. Хоча, признаюсь, іноді моя душа стрибала в вп'яти, коли нам випадало на якусь хвилину раніше чи пізніше опинитись в його водах. От з'ясовувалось, що вітер не такий дужий, як нам здавалось на початку коли виходили в море, тож вітрильник наш посувався вперед не так швидко, як би нам бажалось, і через опір потоку міг щомиті стати некерованим. У мого старшого брата був син, 18-ти літ, і я мав двох добрих парубків. Сини б нам неабияк згодились в таких пригодах, і на веслах, і потім в самій риболовлі. Але хоч ми самі ще разу йшли на ризик, нам не ставало духу піддати небезпеці життя наших дітей. Адже, що не кажи, насправді то була страхітливо смертельна небезпека. За кілька днів виповниться три роки відтоді, як скоїлось те, про що я хочу вам розповісти. Було це 10 липня 1800 року. Тутешня людність ніколи не забуде того дня, бо тоді зірвався такий жахливий ураганище, якого ще ніколи не посилало небо. Одначе, весь ранок і полудень до Стійкий вітерець з південного заходу Яскраво світило сонце Тож і найстарший з поміж наших рибалок Не зміг би провістити того, що сталося згодом Близько другої години пополудні Ми в трьох, двоє моїх братів та я Проскочили до островів І дуже швидко наповнили наше суденце найкращою рибою Якої, і ми це всі зазначили йшло того дня більше, ніж будь-коли Була якраз сьома година за моїм годинником коли ми знялися з якоря і рушили в зворотній путь, щоб перетнути найнебезпечнішу ділянку москастрему під час затища. А воно, ми добре знали, мало настати о восьмій годині. Ми йшли під свіжим вітерцем, що гнав вітрильника із штриборту, і якийсь час досить прутко просувалися вперед. І гадки не мавши про небезпеку, бо і справді не бачили ані найменшої причини для тривоги. Коли це ні сіло, ні впало – в лице нам подув вітер від гельсгену. Це вже було ще зовсім надзвичайне, ніколи такого не було, і мені, сам не знаю чому, стало трохи моторошно. Ми поставили вітрила під вітер, але все одно не могли рушити вперед, не давав вир. І я вже хотів запропонувати братам вертати назад і сісти на якер, але цієї миті ми обернулись і за кормою на небокраї побачили якусь незвичайну гетьмідну хмару, що й неймовірно швидко росла». Тим часом вітер, що подув нам в лоб, ущух, запав мертвий штиль, і тільки водокрути несли нас туди-сюди. Але це тривало не так довго, що ми не встигли навіть обміркувати, що воно і до чого. Не минуло й хвилини, як на нас налетіла буря. Ще хвилина, і небо захмарилось, знялись густі бризки, зненацька стало так темно, що ми вже не бачили одне одного. А писати такий ураган, що тоді зірвався, шкода й пробувати». Жоден із найстарших норвезьких моряків не бачив нічого подібного. Ми встигли відпустити вітрила, вони тільки мількнули за корму. Перш ніж буря підступно нас запопала. Але від першого ж подмуху шквало, обидві наші щогли полетіли за борт. Мов би миттєво спилені, а грудь щогла потягла за собою мого меншого брата, що був прив'язаний до неї з обачності. Наше суденце було напрочуд легке, воно, мов пір'їнка, ковзало по хвилях. Палуба на ньому була суцільного помосту, з одним лише невеличким люком у носовій частині. І цей люк ми зазвичай задраювали, перш ніж рушату через мозкестрем, аби нас не залило. Коли б не ця астерога, ми б одразу пішли на дно, бо наш кораблик на кілька секунд цілковито занурився у воду. Яким чином мій старший брат уник погибелі, я не можу сказати. Мені так і не довелося спитати його про це. А я щойно у мене з рук випав фок кинувся нецьма на палубу і впершись ногами в планшир вчепився обіруч руч у крим кільце біля основи фокщогли. Чинив я так цілком інстинктивно, і це було найрозуміліше, що я міг тоді зробити, адже мене так ошелешило, що я не годен був думати. На кілька секунд, як я вже вам казав, нас цілковито затопило, і весь цей час я лежав не дихаючи, міцно тримаючись за кільце. Коли я відчув що більше вже не витримую, я звівся навколішки, не випускаючи кільце з рук, а голова моя опинилась над водою. Тут і наше судно струснулось. До стоту пес, що вискочив з води, і трохи вивільнившись з водяного полону. Я сили намагався здолати заціпеніння, яке сковало мене, і зміркувати, що ж далі його діяти. Аж раптом хтось ухопив мене за рук, то був мій старший брат, і серце моє радісно заколотало. Я вже був певен, що його змило за борт, але наступної миті радість моя змінилась жахом, коли він, наблизивши уста до мого вуха, викрикнув одне єдине слово – мозкострем. Не висловити словами, що я пережив тієї хвилини. Затрусився весь, від голови до п'ят. От ніби мене схопив нечуваний жорстокий напад лихоманки. Я добре збагнув, що означало в його устах оте єдине слово – «збагнув» що він хотів мені сказати. Вітер гнав нас просто туди, у водоверть стрему, і нічого не могло нас порятувати. Ви, певне, зважили, що зазвичай, перетинаючи течію стрему, ми щоразу намагалися триматися якомога вище, чим далі від виру. І то навіть за найтихішої погоди, при чому вичікували, пильно стежили, коли ж почнеться затиша, а тепер нас несло в самісіньке пекло, та ще й в таку бурю. «Але ж ми, напевне, потрапили туди якраз на затище, подумав я. «Є ще невелика надія». І наступної ж миті вилаяв себе за те, що дозволив собі таку велику дурість узагалі на щось надіятись. Адже я добре знав, що ми все одно були приречені, навіть коли б сиділи на лінійному кораблі в десятеро більшому за наше судно. На цей час...